Podvečer, vážni poslucháči, pri počúvaní rádiožurnálu kritického myslenia na vlnách Slobodného vysielača vás opäť po týždni víta Martin Klieštinec. Dnes budeme mať e, pokračovanie s zaujímavým hostom, inžinierom Viteslavom Pilmajerom, ktorý je, ktorý je národohospodár, ktorý pracoval v vedení RVHP za bývalého Československa. slovenska Pán Pilmajer sa k nám ale prihlási neskôr, pretože má nejaké časové dôvody, ktorý z ktorých nestíha. Zatiaľ si ale zhrnieme možno tú situáciu. Už dlho som uvažoval porozmýšľať a porozprávať sa s vami o tom, ako asi vyzerá situácia na Slovensku a v Európe. A možno, že využijem túto časovú medzeru na to, aby sme tak pouvažovali, kde sme a kam sme sa dostali. A tu bude vítané, keď sa kľudne vlastne aj vy ozvete, zareagujete, či už teda napíšete otázku do štúdia, alebo zatelefonujete. Ja by som začal tým, že v podstate a v, v celej Európe na svete sú momentálne mimoriadne turbulentné časy, ktoré nás e, dostali situácie, ktorej skloňujeme slova, ktoré sme v minulosti e, v podstate ani nás nenapadlo ich použiť. To, zaujímavé to hovorí pán Cilek Čech, ktorý hovorí, že dá sa sledovať situácia, spoločnosti podľa toho, aké sa často používajú slova. Hej. A v poslednej dobe často skoňujeme slovo Tretia svetová vojna, kolaps, kríza a tak ďalej. Čiže to nie je asi ideálna situácia. Ovšem Nej sme sa dostali kvôli rôznym, rôznym veciam, ako je Green Deal, ako je LGBT, ako je provokácia, veľmoci sa medzi sebou a v podstate uh, neviem, či bude tretia svetová vojna, ale určite je isté, že nám klope na dvere taká hospodárska kríza, aká bola naposledy možno v 30. rokoch minulého storočia. To znamená, že to ako sú ľudia monetárne nastavení na to, aby mali každý, každý rok nový iPhone, dovolenku do zahraničia, autoanalýzink, hypotéku a tak ďalej. A to je vlastne drží šaku, hovorí asi, no však teraz je horšie, zajtra bude lepšie. A nejak proste nepozdvihnú hlavy a nejdu s týmto bojovať. A veľkú spoluúčasť na tom má mainstream, ktorý, ktorý tvrdí, že však, však toto všetko je vlastne v poriadku a nič sa nedeje. Tak vlastne toto bude u tých všetkých ľudí veľmi intenzívne čoskoro narušené. Môže sa to narušiť tým, že ráno sa zobudia a padne ankový systém, padne akciový trh. Však pred pár mesiacmi prúdko padli ceny európskej automobiliek a v podstate v žiadnom médiu to nebolo poznamenané. A... Tak to by znamenalo v podstate to, že sa ráno ľudia zobudia a možno bankomat im vydá maximálne 20 eur a proste prídu o svoje istoty, o to, čo bola ich modlať, ten monetárny systém, to, to materiálno. A vtedy sa prebudia, vtedy si povedia, že no a, tak toto sme nechceli a asi preca len tie mainstreamové médiá nemali až takú pravdu, to bude v podstate také prúdke prebudenia ako za prvej svetovej vojny, alebo za druhej svetovej vojny, kedy ľudia verili, elitám a naraz prišli o všetko a tu si musíme uvedomiť, že a to je troška možno možno z pohľadu politikov nezodpovednosť, že tí politici vedia, že kolapuje európsky priemysel, ale nepovedia to tým ľuďom, nepovedia ľudia, že pripravte sa na najhoršie, možno si z banky vyberte hotovosť a tak ďalej, a tak ďalej, pretože vás to môže potom niekedy zaskočiť. No samozrejme, že to nemôžu povedať, pretože e, tým by zneistili verejnosť, verejnosť by stratila dopyt po tovare, tovaroch a službách, čo bolo vlastne príčiny krízy v 2008. Firmy by zastavili aj tie najminimálnejšie investície. Čiže v podstate v, v, v úvodzovkách zodpovedný politik si niečo takéto dovoliť nemôže. A tu však je otázka, že či zodpovedné voči občanom, pretože ty, tým pádom Uh, sú vo veľkom riziku ktorý ich čaká no toto to riziko keď nastane a to nastane skôr alebo neskôr v minu, minulej relácii to napríklad hovoril aj pán Pilmajer rávnejšie sme tu mali pána Mariana Vítkoviča špičkového ekonóma hovoria tu české ekonómovia Ilona Švihlíková pán Stanek a, a ten je Slovak a tak ďalej a tak ďalej čiže toto nie je nejaká konšpiácia z mojej hlavy a v podstate sa to stalo, stalo sa to v menšom aj v roku 2008 a tak ďalej. E, tu je ale e, na mieste otázka, že či to súčasní politici vlastne nevedia, či si to neuvedomujú, alebo to zámerne v podstate eskalujú. A e, tu si musíme uvedomiť zastaviť sa pri slovenskej vláde. Ja teda... E, Napríklad e, Roberta Fica a stranu Smer neadorujem a nikdy som neadoroval. Ja som mal voči okresovské výhrady, keď som spoluorganizoval protesty dopravcov, keď sme plokovali hranice pred, pred, pred, pred minulými voľbami, keď vyhral Igor Matovič a v podstate sme chceli nejakú zmenu. Dúfali sme tak, jak veľká časť spoločnosti, že tá zmena nastane. Ja som síce Matoviča nevolil, lebo som vedel, že to je človek, ktorý nie je v poriadku, ale aj tak som dúfal, že tá zmena z tých rokov, kde hľadla strana Smer, bude pozitívnejšia. No sme sa dostali do situácie, kedy naopak sa dostávame od desiatých a stále je to horšie. No a keď si tak zoberieme, lebo a prečo toto hovorím? Asi si musíme, asi si musíme nastaviť trkadlo a pozrieť sa detaľnejšie na dianie, na súčasnú situáciu, pretože no. možno nie sú veci tak celkom, ako, ako, ako sa zdajú byť, ako vyzerajú na prvý pohľad. Tu si musíme uvedomiť, že to, čo robí súčasná vláda, mne sa paradoxne páči. Pretože za vládnutie minulej vlády 3,5 roka Matoviča Hegera a Odora Slovensko prišlo skoro o 30 miliard eur. 30 miliard eur to je 30 tisíc miliónov eur. Je súma. To je šialená suma. To je neskutočná suma, ktorú Slovensko a Slováci nedokážu vyprodukovať. E, tak e, v podstate sme tak zadlžení, že to budeme splácať veľmi dlho. Do toho došla ešte táto ťažká ekonomická situácia, v ktorej vďaka šialenstvu z Bruselu krachuje firma po firme. A to v celej Európe krachujú firmy, ktoré existovali 130 rokov. To je šialenstvo, Vlastne tie firmy prežili, niektoré prežili prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, niektoré prežili ten kapitalizmus na západe, u nás socializmus. Budli 90. roky, až sa dostali do súčasnosti, kedy krachujú. To, to znamená, že to je veľký signál toho, čo sa deje a čo môžeme očakávať z hľadiska hospodárstva ekonomiky. Uh, toto si ale evidentne mnohí politici neuvedomujú, ale mnohí politici uvedomujú. Toto, čo uh, robí Robert Fico a vláda Smer, sa nám mnohým nepozdáva. Veľa vecí sme kritizovali, veľa vecí sme odsudili, že sú tie reformy a tie, uh, tie uh, obvinenia a, a nejaké akty spravodlivosti voči Matovičovi, Naďovi a iným pomalé a voči strojcom COVID totality a tak ďalej a tak ďalej. Áno, tam je problém, že tam je strana hlas a že tam, že tam sú niektorí takí jednoduchší ľudia ako ja neviem, Uliak, Danko a tak ďalej, ktorí majú iné priority, majú priority svoj post a nie je to, čo je na Slovensku, čo sa deje občanovi. A tu si teraz v tomto kontexte, že Slovensko má takto zúrivo málo peňazí a že ide do kolapsu, musíme uvedomiť, že sme v podstate zajatcovia EÚ, pretože ona nás sice do tejto situácii dostala, ale ona nás tak sa dá povedať, postupne, pomaly, po nejakých čiastkách vydržiava. Áno, sme v situácii, kedy máme dostať teraz tie dávky pomoci z EU, ktorá samozrejme nebude zadarmo, to si budeme musieť splátiť, ale v nej sa jedná skoro o 4 miliardy EU. No a situácia je žiaľ taká, že keby sme tie peniaze nedostali, tak v podstate nemáme na naftu do hasičských aut, ej. nemáme na výplatu dôchodkov, pretože už možno, zhruba 6 rokov sa vyplácejú dôchodky z úplnejných fondov ako z dôchodkového. Tam, tam do tých, z tých fondov sa požičali peniaze, ktoré sa akože niekedy vrátia do dôchodkového a asi nikdy sa nevrátia pri tomto spôsobe hospodárstva, v ktorom stave sme. A, takže tu v podstate treba začať rozmýšľať tak, aby zároveň sme dostali tie peniaze a keďže vieme, že nemecký kancelár sa nám vyhrážal, že keď budeme robiť široké ramena a budeme euroskeptickí, tak nám v podstate e, on je za to, aby nám przdili dávky. No to si ale nemôžeme dovoliť, hej. To znamená, to je jedna strana mince. Druhá strana mince je tá, že všetci si to uvedomujú od Orbána, cez Fica a ďalších a ďalších, že pravdepodobne my asi ani nebudeme musieť robiť slovo exit, alebo v prípade e, Maďarska po exit. Ale ako a sám Orbán povedal, než by sme museli odísť, tak sa asi už EÚ aj rozpadne. Takže na toto treba začať myslieť. To vlastne pán Pilmajer v podstate predstavuje koncepciu nejakej vízie hospodárstva stredoeurópskej, ktorá by mala začať fungovať v prípade, že by, že by sa to rozpadlo, alebo že by sme spoločne niekoľko stredoeurópskych štátov proste Európsku úniu opustili, aby sme nejak hospodársky prežili pretože oni nás totálne zne sebe tej Hej, Slovensko je krajina, ktorá bola, kedy bola čisto poľnohospodárska. a táto krajina dovážil k kštiny, zemiaký zo Španielska, na kamionoch. V tobe, kedy nám idú za, za, za, zakázať trojvalcové spalovacie motory Euro 6, ktoré žerú 3-4 litre nafty, nám nám tlačí a systém, v ktorom na 40-tonových súpravach kamionových dovažame cez pol Európy zemiaky. Ten kamion žere 30-40 litrov nafty na 100 km. Zoberte, koľko spálí nafty za niečo, čo sa, čo sa urodilo ešte našim pradedom na najsebernejšom konte Slovenska na Orave. A to bez technológií, postrekov, umelých hnojú. Takže v podstate oni vodu, kážu, víno, piju. A samozrejme, keby chceli elektrifikovať, keby chceli naozaj bojovať proti CO2, čo je síce nezmysel, ale keby chceli, tak by museli elektrifikovať nákladné auta, autobusy, lebo tie žerú radovo v deset náso násobkoch viac ako osobné auta. No lenže to si predstavte, že oni majú dodržiavať tie nákladné auta v podstate eh, bezpečnosť práce, majú tam záznamové zariadenie elektronické v každom kamione a autobuse, kde si to ten policajt môže pozrieť, ako ten voď žiazdil, či dodržal bezpečnostnú predstavku, respektíve, či po pracovnej dobe včas odstavil a mal dodržaný počet hodín e, tú dennú predstavku, čo je minimálne 9 hodín. No tak si predstavte, že večer sa všetky tie kamiony, ktoré majú zhruba dvojtonovú batériu a autobusy, kedy teda tak napojili na elektrický prúd, na nabíjačku. tak by zhaslo... To nie, že by nemáme toľko elektrární, také káble neexistujú. Však to by museli byť také hrubé káble, ak idú do cestu na La to v podstate bolo tak nerealizovateľné a tak drahé, že... Takže ten Green je nezmysel, ale v podstate... V tejto dobe si začali potilovať mnohé štáty a hlavne tie západné energetickú sebestačnosť tým, že likvidujú elektrárne. Dokonca napríklad Nemci zrušili skôr 16 jadrových elektrární za, za niekoľko rokov a, a zostali v podstate totálne závislí od dodávka elektrickej energie cez rôzne finty, ako je tá úrza, na ktorú dodávajú Češi aj my. A oni v podstate chcú vykrývať nedostatok elektrickej energie zo solárov, z leterných turbín, z týchto neistých zdrojov nestabilných od nás. A tu sa zastavím pri prvom známení toho, lebo teda Robert Vico tvrdí, tvrdí určité veci, že my že politika na všetky svetové strany a sme proeurópsky a tak ďalej. Ale to pucle, ktoré zo, tie, tie, tie stavebné dieliky toho pucla, ktoré používa, tak tie vytvárajú, keď ich začnete sledovať úplne iný obrazok, ako to, čo rozpráva. A tu poviem, že ho absolútne chápem, pretože on keď by začal byť euroskeptický, totálne otvorene, no tak by sme nedostali tie peniaze a on ako štátnik by sa dostal do situácie, kde naozaj nebudeme na naftu prehasičov, na, na policajtov, na, na zdravotníctvo, na školstvo, na dôchodky. Čo si on nemôže dovoliť? Takže rozpráva jedno. Áno, to, to priznávam, že sa ani mne nepačí, keď niekto rozpráva jedno, kona druhé, ale tu sa vysvetluje, prečo to robí. No a kona, kona niečo úplne iné. A tu, tu je taký ten starý socialistický vtip, ktorý bolo tej babičke, ktorá v Sovetskom zväze pracovala vo fabrike na šiacie stroje. A tak si povedala proste, že ona si postupne odnosí súčiastky z tej fabriky a poskladá si taký šiaci stroj doma. A urobila to trikrát po sebe a vždy z toho vyšiel kanón. Takže ten Fico rozpráva možno, že stáva šiací stroj, ale reálne z toho obrázku, čo sklada, vychádza úplne niečo iné. Respektíve e, možno sa otočila doba, u nás tlačí do toho, aby sme skladali kanony. Fico sa možno rozhodol, že chce poskladať stroj, aj keď teda musíme si priznať, že stále dovažame tie súkromné firmy e, na Ukrajinu z Báne no ale v podstate um, ten vtip má pointu v tom, že ten obrazok to púcle, keď si začneme skladať tie dielky, tak nám vychádza iný obrázok, ako o ktorom Fico hovorí, že ten obrazok, ktorý skláda. Vysvetlili sme si prečo, prečo to hovorí, no pretože v podstate nemáme hospodársky um, šancu získať peniaze, um, na chod štátu, základný chod štátu, takže si ich musíme v podstate vypožičať z toho EU, ktoré nás zadlžilo, žiaľ. Čiže one v podstate v akejsi pásci. No ale tu si musíme zobrať ďalšiu, ďalšiu tú, ďalší ten dielik toho pucle. Keď si zoberete všetky tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, a tu sa možno bavíme o, o tej prečerpávacej elektrárni, na čo chce stavať, o tých ďalších jadrových elektrárniach, čo chce Slovensko stavať, o tých ďalších blokoch jadrových elektrární, ktoré chceme e, otvárať. Aj o baterkárni šúrany, ale v súčasnosti aj o tých veterných elektrárniach a solárnych elektrárniach. A tu teraz nejdem hodnotiť, ktoré z tých projektov je dobré riešenie a ktorý, ktorý je zlé. Lebo naozaj som proti baterkárny, šúraný, proti tým veterným elektrárňam atď. Ale, ale, toto teraz nehodnoťme. Hoďme, hodnoťme to v celkom kontekste aj s tým jadrom a s ďalšími vecami. Vy v podstate, keď toto zoberieme a uvedomíme si počet obyvateľov, tak tak ako súčasnosti sme, sme automobilkou sveta, jednou veľkou automobilkou sveta, ktoré vyrába najviac áut na počet obyvateľov na svete, tak v podstate takto by sme boli asi elektrárnou sveta. Tu by sme v podstate vyrábali najviac elektrické energie na počet obyvateľov. Keby všetky tieto projekty energetické, ktoré sa v súčasnosti skloňujú, vyšli. To alebo e, súčasná vláda veľmi dobre pochopila, že v dobe, kedy si podrezali všetky západné krajiny v podstate nejakú energetickú bezpečnosť, tým ako šialene sa krindilovo rozbehli, e, tak my by sme boli Bankov Európy. A minimálne teda. To, to, to, to znamená, že ak by sme... Ten spôsob toho, pre, toho predaja, tie elektrické energie nerobili tak nevýhodne, ako, je, ako napríklad robí Česká strana, že to dáme na nejakú Líbskú burzu, kde si to potom násobne drahšie ešte aj my kupujeme a výhodu z toho majú západné krajiny, ale by sme to predávali normálne za trhové ceny, tak by sme mali vlastný hospodársky produkt, ktorý vieme ponúknuť, a je to jeden z tých najcenejších produktov, sú to, je to energia. Tu samozrejme v prípade, že by sme mali nejaký priemysel, tak by sme mali jedny z najvýhodnejších základnej súroviny investičnej, ktorú priemysel spotrebováva, čiže energiu, elektrickú energiu. Čo je veľmi zaujímavé. To, toto v podstate si možno súčasná vláda uvedomuje a na, takto nastavuje systém. Tu sa bávame o tom, že my potrebujeme možno veľa komponentov na výstavu takýchto e, systémov. Asi budeme potrebovať požičku zo strany krajín BRICS, čiže Čína, Rusko. Možno, že sa v budúcnosti budeme paviť o možnom členstve, členstve v Brixe, pretože keď si uvedomíme, že mnohí politici si uvedomujú, že EÚ končí, tak asi, asi si aj uvedomujú, že budeme musieť mať nejakú hospodárskú spoluprácu. No, takže to je ďalšia, ďalší delik tej stavebnice, čo v podstate progresívci majú pravdu. V podstate evidentne FICO spolupracuje so stranou BRICS-u, alebo s Čínou a e, s, s Ruskom. Hej, však by Čína nešla tu robiť miliardovú investíciu v podobe tej baterkárne. Keby nespolupracovali, to by bola blbosť. A to si musíme uvedomiť ďalšiu vec. E, e, Robert Fico veľakrát v poslednej dobe hovoril o tom, že chce zmenu volebného systému Pavel hovoril o volebnom kvore 8%, hovoril o volebnej kauci 100 tisíc eur a tak ďalej a tak ďalej. A vždy to väčšinou hovoril vtedy, keď došiel naspäť z Ruska alebo z Číny. A toto je dôležitá informácia pre tých rodolubov proslovanských, ktorí hovoria, že jak sme s Rusmi bratia, ja som mám veľmi rád, ja som aj prorusky orientovaný, a hovorím, bol som známy so Sergejom Chlemendíkom, kým ešte žil, takže viem veľa, mám ten dar poznania, ako Rusi nás vnímajú, ale Rusi určite nechcú nejaký systém, kde sa vytvoria nejaké občiny samodržaví, každý týždeň tu bude nepodstatné referendum o veciach, ktorým, ktorým tí, tí občania, súčasňujúci sa toho referenda v prevažnej miere, nerozumejú. V podstate tu bude nevypočítateľná politická situácia, pretože to bude opačne extrém, čo chce Robert Fico, čiže v podstate nejaká volnomyšlienkárska spoločnosť a vám participatívnej demokracie, kde každý, každý deň e, zvýťazí nejaká iná, e, iné náčenie, e, ktoré si e, tí e, neviem, ako to mám nazvať, reprezentanti politickej moci starejšie, alebo ako si ich predstavujú, tak, tak si, si odhlasujú, alebo sa dohodnú, alebo sa dohodne verejnosť. Práve naopak tieto krajiny ne, nemajú úplne demokratický systém v tom, že oni v podstate majú domináciu určitých silných strán a politikov a iná možnosť neexistuje. A do tohoto tláčia aj Roberta Fica, pretože oni, keď chcú a majú, a z druhej strany Ficu si asi uvedomuje, že to je jediná možnosť, v podstate si to uvedomujú mnohí, aj neparlamentné strany, tak keď chceme, aby do nás zainvestovali v dobe potapajúcej sa Európy a v dobe, v dobe kedy sa deje Yalta 2, čo sme sa tiež v minulej relácii s pánom Pilmajerom o tom bavili, Uh, tak je nevyhnutné aby tieto, tieto krajiny mali garantované svoje investície, tieto veľké krajiny uh, a vtedy sa s nami budú baviť, to znamená uh, aby tu zajtra alebo o týždeň o mesiac o pol roka o rok nevyhral nejaký Belazón, Šimečka alebo niekto iný a ich miliardové investície Šváhom Pera nezrušil toto proste e, e, potrebuje e, nejaký, hospod, nejaký, nejaký priestor hospodárskej istoty, potrebuje Rusko aj Čína, aj všetky ostatné krajiny, prípadne Brixu, a oni nebudú akceptovať nejaké zvúšenie politických strán, nejaké, nejaké občiny, alebo nejaké, ja neviem čo, proste krajinu nevypočítateľných, nekonečných referend a tak ďalej. Áno, je veľmi dôležité a je na programe dňa zmeniť volebný systém, ale racionálne. Nie je nejak a šialene. A ak, ak chceme hospodársky spolupracovať s týmito silnými hospodárskymi krajinami, ktoré by nás eventuálne v dobe kolabujúcej e, Európy vedeli zachrániť, tak im musíme dať stabil, garantovať stabilné prostredie. A tu sa môžeme baviť o ďalších veciach sa môžeme baviť o akom si, to je ďalšia mozaika tohto o akom si neutrálnom koridore v stredoeuropskom, kde, kde je naozaj veľmi dôležité to, aby aj bezpečnostne bola garantovaná situácia. Tu, tu poviem vec, ktorú mi už vola, kedy, keď ešte žil, Serge Klemendík hovoril, a a to je veľmi zaujímavá vec, tu v e, podstate vieme urobiť veľmi veľký pás neutrálnych krajín, ktorý v podstate začína od Slovenska, lebo teda dá sa povedať, keby sa stabilizovala situácia od Ukrajiny. A poviem e, situáciu, aká je, však Švajčarsko je neutrálne, Rakúsko je neutrálne, v podstate neutrálne Srbsko, teraz keby by bolo neutrálne Maďarsko, Slovensko a iné stredeurovské krajiny, tak neutrálny pás, teda pas neutrálnych krajín, vojensky neutrálnych, by začínal pri ruských hranicách a končil by v podstate vo Švajčiarsku a na Balkáne. E, áno, neutralitu, to je známa vec, vám musí garantovať mocnosť. No, a tu, je, tu sme pri, pri, pri tej danosti tomu dáru z nebies, ktoré máme, však kvôli čomu je vojna na Ukrajine. Vojna na Ukrajine je kvôli tomu, že sa nedodržuje Málcká dohoda. A v Málckej dohode bol v podstate ako keby bezvýznamný pás nachádzajúci sa na Ukrajine, ktorý mal byť neutrálny e, výmenou za spojenie východného Nemecka so zapadným. A tým, že začali tlačiť Ukrajinu do, do, EU, do EU, do NATO a začali tam rôzne fašistické e, nálady, tak Rusy stále viac a viac nezneisťovali, až to vieskalovalo do situácie na Ukrajine. Čiže je záujem veľmoci Ruska na tom, aby mali neutrálny pás až po Balkán, respektíve až po západnú Európu, po Švajčiarsko. Eminentný, eminentný, teraz to hovoríme k Harabi. Tu znamená to, že oni by nám toto veľmi radi garantovali aj nám, aj mnohým iným krajinám. A to by znamenalo to, že my môžeme vlastne opustiť nezmyselné, a nepoužiteľné a nepotrebné na to, ktoré nás tláči do ešte väčších investícií. A keďže sme si povedali, že my sme vlastne ekonomicky na dne a ešte máme dávať také obrovské peniaze do NATO, tak to je vlastne nereálne. A tu je ďalšia, ďalšia tá mozaika tej skladečky toho pucle. Kedy, kedy Robert Fico hovorí že A začal veľmi jasne hovoriť, že je na čase sa začať zamýšľať neutralitou Slovenska, alebo odchodom z NATO. To, to hovorí veľmi rozumne a tu, tu v podstate znova stokadzame k tomu, že veľmi dobre vie, prečo to hovorí. No a to je ďalšia vec, ktorá je jasne, jasne identifikovateľná, že skôr niečo iné hovorí a niečo iné koná. Ale tu už začína aj hovoriť o tom, že by sme asi mali odísť na to. Čiže ukazuje sa, že v Slovenskom sa má aj hospodárske aj bezpečnostne oddeliť od Európy. Je tu ďalší parameter, ktorý je preto potrebný. No zapadná Európa je beznajdenie zamorená šialenými migrantami, a, ktorí proste iba cícajú dávky, netvoria v podstate skoro žiaden úžitok, a, sú veľkou bezpečnostnou hrozbou a my máme jedno obrovské šťastie, že títo migranti na Slovensku nemajú zájem chodiť a ešte ani nie sú tu. To je ďalší dôvod, prečo si my musíme začať oveľa viac kontrolovať hranice. Uh, jeden vúdrý človek povedal keď sa zasa na, na Vianoce stala tá tragédia v Rakúsku, keď ten s tým džípom napálil na tie Vianočné trhy že hm, krajina ktorá si nestraží svoje hranice a nerobí kontroly a barikády na hraniciach ich musí robiť na svojich námestiach no tak tu sa ukázalo opäť niekoľkokrát že je to Čistá pravda. No, čiže v podstate paradoxne táto neutralita by vytvorila prostredie, že by v podstate asi neplatil úplne ten Schengen ako teraz. To znamená, do určitej miery, podľa dohody, by sa museli začať strážiť e, hranice toho stredoeurópskeho priestoru. No a tým pádom by sme mali zvýšenú bezpečnosť. Čiže sa samozrejme musíme baviť potom o zvýšených nákladoch na každú armádu jednotlivých krajín, ktoré by boli v tom stredoeurópskom hospodárskom priestore, pretože áno, keby nám niekto chce napríklad zaútočiť na jadrové elektrárne a tak ďalej, tak v podstate by nám to mali chrániť síly to. A keby sme odišli z NATO, tak vznikne problém, že e, toto asi nebudeme e, mať strážené z NATO. Respektíve naopak niektoré krajiny NATO by možno boli aj ohrozením pre nás v budúcnosti, alebo ich ciele. Ako vidíme, čo sa deje vo svete. No a tu by sme museli mať aspoň aké také vlastné vzdušné sily a tak ďalej. Sme pri ďalšom bode, ktorý je spravodlivosť, tak keď sa bavíme o vzdušných silách a ochrane vzdušného priestoru, tak tu pán Naď by si nemal behať v svete, ale už by mal dávno sedieť v base. Pretože v podstate on nám zlikvidoval aj tú najmenšiu vlastnú bezpečnosť vzdušného priestoru. Tým, že to všetko rozdal Ukrajine. Ktorá je bezpečnostnou hrozbou. A tu sa možno pozastavme pri ďalšom. Pucu, e, dobrý večer, v studiu Jabanská by si zahlasí Petr Spišiak. Pán Pilmajer je už na linke. A tak. Pekný deň, pán Pilmajer. Stihol ste to skôr, jak ste avizovali. My vás vítame a sme radi že ste sa k nám pripojili ja veľmi rád som si vás poslúkal chvíľku teďko, jak nás napojili takže to je super, že máte títo znalosti Ďakujem, no tak e, snažím sa to nejak tak e, tak sedliackým rozumom sa na tie veci pozrieť bližšie a analyzovať ich čo je dôležité, lebo potom keď človek dá len na nafamín na nejakým enstrim a tak ďalej tak potom Samu začína vykreslovať iný obraz, aký je ten racionálny, pragmatický, na ktorý ale je treba kritické myslenie, uvažovanie, troška prehľadu a e, nenechať sa zbalamútiť pr prvým main, mainstreamovým médium. No takže v podstate tu som v podstate načal tú tému, čo sme, čo sme sa my dvaja bavili v minulej relácii, e, kde sme dospeli v podstate k situácii, že ten svet ako taký, ten, ten minulý svet, tá minulá Európa pada a musíme, musíme začať uvažovať, čo ďalej. A že sme sa bavili o, že o tom, čo ďalej, ako ďalej a hlavne teda po o, otázke hospodárskej budeme riešiť dnešnej relácii. Čiže som v podstate urobil taký začiatok, taký úvod. Čiže teraz v podstate môžem odozdať slovo vám. No, víte, jako to, ta otázka na to je velice důležitá, protože de facto uh, vojenská bezpečnost uh, nějakým způsobem definuje uh, možnosti hospodářského rozvoje. Jo? Takže to, či, o čem hovožíte, uh, to, o čem hovoříte, určitým způsobem podmínuje to, o čem potom já. o tom ekonomickém rozvoji, to, tom, co by se mělo dělat tak A Nejhorší je to, že když jste tu otázku z zrovna posledních dnech, jsem byl na několika besedách a bohužel došlo k takovému jakoby, nedorozumění mezi mnou a spolu kolegou, jako, který vystupoval, kde já jsem jednoznačně prostě hovořil, že uh, by mělo být jasné směrování ven z EU a ven z NATO, jo? A kolega ve svém vystoupení to znegoval a pak jsme si to vyprotovali. A já si myslím, že tato otázka je velmi rezonuje nejen v Čechách, ale i v Slovensku. A je třeba, abychom si zadefinovali, co které společenství nebo co která organizace je. Řekněme si, já jsem neslyšel váš počátek, ale když, se, když vás budu opakovat, tak se ne, na mě nezlobte. Já jenom taková krátká rekapitulace. Zaprvé všichni dobře víme, že organizace NATO která vznikla v apríli 1949 jako organizace, která v prvním článku má definovaný mír a v dalších článcích už není ani tak definovaný mír jako vypočítavost řídícího článku NATO, to znamená Spojených států amerických. To znamená, že sice se hovoří o obraně, ale ve skutečnosti se hovoří o povinnostech členů na to, vůči hlavnímu e, článku vůči 50. Americký, když to budu parafrázovat. A to znamená, že z tohoto hlediska na to se chovalo zvláštním způsobem a když v 50. letech ještě Stalin než zemřel, tak podal přihlášku na to, že jo, a která mu byla vrácena. A odpověď na vrácenou na NATO bylo ze strany západních států uznání západního Německa a začlenění tohoto západního Německa do jako člena NATO. Což samozřejmě vedlo k tomu, že v roce 1955 státy východní Evropy vytvořili pakt Varšavskou smlouvu že jo, jako protiváhu proti NATO. A je zajímavé, že když se podíváte na historii e, agresii, tak e, samozřejmě naši občané jsou citliví na rok 68, malěsi jsou citliví na rok 56 na, Poláci jsou citliví taky na některé období z minulosti, kdy zasahovali nepřímo e, mocenské cíly. Ale vždycky, vždycky řekněme, že to bylo v rámci takové, a teďko mě můžete říct, jak si to můžeš dovolit říct, ale dneska už ale chápeme, že je tak, takzvaná hra a geopolitika. A tehdy byly mocnosti dohodnuté na nějaké geopolitice a budou respektovat určité hranice. Jo? A více méně to porušování těch hranic bylo víc ze západu než z východu. Hledická aktivita. A Proto nějakým způsobem, se, já na to na to se nahlížím jako na agresivní zejména po roce 90, když teda vašovská smlouva zanikla a byl přístup, že zanikne i e, na to, tak na to nezaniklo. Dokonce a řekli, a proč byste měli zaniknout, když teď máme úplně volnou ruku. A vytvořili právě ten svůj hegemon e, geopolitický, politicky a dali to osladit Jugoslávii v roce 1999. A nejenom Jugoslávii, ale dalším státům, e, Irák, že, řekněme, Syrie, jo, šlo to z Líbě, která, prostě to byla jedno z naše. Tohle sovětská velmo můžu říct neudělala, i když se jí vkládá za vinu obsodzení Afganistánu. Ale víte, já jsem byl kamarádem Já jsem studoval v Kijevě a jsem mluvil s použákem jeden Afgánec a on byl osobním přítelem syna tehdejšího krále Afganistánu, toho prince a my jsme se bavili o těch podměrech Afganistánu. A můžu vám říct, že to byla poměrně... Byla to země, která na prvním místě měla jako nepřítele měli Izrael a na druhém místě komunisty jo? Afganistánu. A přesto, že ten král, tak byl, jaký byl, tak když mu tam začali Muchavidžové prostě začali řádit, jo, no tak on teda o, v rámci určité dohody se sovětským slazem požádal, aby ty sovětské vojska tam vstoupily. Jenomže to se nelíbilo Clintonovi a začali provokovat válku a vlastně zbrojovali opoziční síly. Já to právě schválně říkám, protože my máme díru v hlavě ohledně těleských faktů, a že de facto i Sověti odešli potom tom trasu Afganistánu, když viděli, co se děje, když nás nechcete, a nastoupili tam Američani a dneska, když Afganistánci, Afgánci hodnotí uh, okupaci Sovětskou a okupaci Americkou, tak říkají, no, ale Sověti nám aspoň postavili školy, nemocnice, zavedli nám výuku, vzdělání, technické odvory a tak dále, jo? a když to ty Američani Američaní nic, jo? a tím pádem ani, ani Čekoslováci, ani Češi, protože jsme byli účastníky tohoto tažení proti Afganistánu. Takže to se jenom chtěl říct, že, že to NATO vlastně určitým způsobem uh, vymezilo určitý, uh, řekněme, geopolitický prostor, ale především vojenskopolitický. A dneska jsme v situaci, kdy Západ vytvořil. V roce 1959 Evropského správského společenství a to Evropské správské společenství už od svého zrození fungovalo jako německo-francouzský diktát. Já se přiblížím návrh na, na právo hlasování, kdy Němci a Francouzi měli 6 hlasů, každý 6 hlasů, takže dohromady 12, a druhý čtyři státy, které byly tehdy zakládajícími členy, to byla Francie, měla 6 hlasů. Ta Itálie byla třetí, šest hlasů, Belgie je dva hlasy, Holandsko dva hlasy a Lucembursko e, jeden hlas. Takže ty zbývající čtyři, když dali dohromady hlasy, tak nikdy neudělali víc než jedenáct a tím pádem byly převlasováni Francouzi a Němec, Němci. Tenhle ten poměr zachovávám při postupném přijímání dalších členských států vždy ta, aby ta převaha těch dvou států v hlasování byla zach zachována, byla narušena pouze vstupem Velké Británie, která si vyměnila určitou baretu, ale jejím odchodem, když proběhl Brexit, zvonala vznikat ta diktatura těle z těch dvou států. A může se říci, že Francie a Německo vždycky byli Ono, To není pravda. Víte, je třeba si uvědomit, že v obdělstvítové válce z Německu zůstal zakořeněný fašismus, a ve Francii taky. Protože víc francouzů bojovalo na straně Wehrmachtů, za se to války, než, než proti Němcům. Jo? Byla to francouzská pátá kolona, která zvrátila politickou situaci a donutila prostě Francii, aby ustoupila Hitlerovi. Byli to francouzští fašisté, které dala Daladiera, dal, dal aby odjel do Mnichov a podepisal dohodu. No? Takže já jenom to schválně připomínám, abychom si nemysleli, že všechny tyhle ty procesy probíhaly nějakým způsobem, že to bylo dobře míněno, bohužel to špatně dopadlo. Ne, to je plán. A ten plán, oni postupně stále silně naplní. Ten plán, někdo říká, to je čtvrtá říše, někdo říká, to je světová vláda, světová moc a podobně. A proč o tom hovoř? Protože. Evropská hospodářská společnost, která takým způsobem začala řídit ekonomiku a diktovat ekonomiku ve prostě Francie a Německa, tak se postupně převrací na Evropskou unii politickým rozhodnutí. A dnešní politická unie, to nestačí říci, že je jiná, než do čeho jsme vstupovali. Je třeba říci, že tato Evropská unie je politická organizace, která se mění na vojenskou politickou. Proč? Protože američané zlobí. Jo? Takže a my, my chceme být v nové vojensko-politické organizace, organizace, když jsme vstupovali do ekonomické organizace. Já si myslím, že nechceme. Jo? A v podstatě ten problém musí vyřešit státy Evrop, evropské státy a jejich občané způsobem, aby zabránili tomu šířícímu se diktátu jo? de facto jedné skupiny a jedné ideologie. Takže tu se jenom chtěl říct, že, že nám se dneska prolíná Evropská unie a na to, a já, když jsem o to vysvětloval, tomu hlíčším, který mi trošku oponoval, tak jsem ta EU musí vidět za dvou věcí. Za prvé jako vznikající vojenskopolitickou organizaci, to znamená, že když vystoupíš z vojenskopolitické politické organizace, nemůže to mít dopady ekonomické. A proč? Protože ekonomické otázky řeší nadnárodní korporace, které nemají zájem na tom, aby ztratili své zisky v důsledku opatření nějakého Bruselu. Oni jsou nad Bruselem, ty nadnárodní korporace. A pokud oni tady mají disk a mají ho neorožený, oni nedovolí, aby, aby vás napadali. To se týká ale i Slovenska, dneska i Maďarska. Tahle ta hra tady je, oni to hrajou, to jsou všechno divadla. Jo? Takže my si tohle to musíme všechno uvědomit v těchto souvislostech a, a podle toho i e, přemýšlet, teda co dál. Jo? Takže to jenom jsem vám takto skočil do vašeho tématu, protože pak e, je to, že, že když se podíváte na minuty, bychom to mohli rozvinout jo? těma devaretácnýma letama, je třeba říkají, no jo, ale když odejdeme, tak najednou nás připraví peníze. Prst nás připraví. Teď my jim ty peníze dáváme. Slovensko i Česko jsou dneska donory Evropské unie. Ty keci, že dostáváme dotace tam, to je dávno překonaný. A je to překonaný tím, já nevím, jestli jste někdy pracovali s těma dotacemi z Evropské unie, tak oni vám je jakoby vyčlení a pak vám je nevyplatí, nedají. Protože oni najdou tolik bych řekl formálních nedostatků a chyby ve vašich výkazech a ve vašich fakturach, že prostě nedají, musíte to zaplatit ze svýho, nebo to musí zaplatit ze svýho stát. Takže ten převis už dlouho trvá a ta hra na donora na, na to, že oni nám poskytují, ne, to my si poskytujeme sami sobě a logika této věci je to, že přeci Brusel neprodukuje žádné peníze ty peníze produkují členské státy a ty členské státy, kolik tam peněz dají, tak oni si z toho odříznou svoje, svoje penězovody a zbytek velkory se jakoby vrací těm národním státům. Takže měli bychom se vymanit v z naivity a z pohádek, které, kterými nás, nás, kterými nás krmí prostě liberálové a pseudodemokrati. Ja som tu hovoril o tých dávkach pomoci, ktoré vlastne samozrejme budeme musieť splácať, lenže my na Slovensku sme sa dostali po tých 3,5 rokoch minulej vlády Hegera Matoviča Odora do Manka skoro 30 miliard eur. To je absolútne pre takú malú krajinu likvidačné, no a my to musíme splácať. A preto všelijaké tie pokusy a dosť nešťastné pokusy poviem, o konsolidáciu a tak ďalej. To znamená, my ich bez tých, tých troch dávok pomoci, čo teraz skoro 4 miliardy máme dostať, už naozaj nebudeme mať na, na naftu do hasičských hauda a to, V tom je tak troška súčasná vláda v pasci, že? A v podstate sú to peniaze, ktoré my sme tam navkladali, ak vy hovoríte. Že teraz ich potrebujeme, keď ich nedostaneme, tak pre Slovensko to bude kolaps hospodársky. Takže v podstate my musíme niečo iné rozprávať a niečo iné konať. Ak chceme e, v podstate prežiť ten kolaps, ktorý nás čaká e, v celej Európe, ten hospodársky, možno aj v celom svete, a pripraviť sa na ňo, ale zároveň teraz tých pár dávok pomoci. Tak len toľko som... Já vám řeknu co tak to takto. Já jsem si položil otázku a prostě jsem si udělal analýzu, co se stane, když uh, z Evropské unie vystoupíme. To se stane. Jo? Tak zaprvé uh, analýzu... Pokud se skôr vám... nerozpadne. Moment. <laughs> když co se stane. Zaprvé v krátkodobém výhledu nastane krát, krátký pokles, minimálně jedna až 3% pokles hrubého domácího produktu. To je úplně směšní proti tomu, jak v jakém ohrožení je HDT v porovnání s tím, co vyváděly vlády na Slovensku a co vyvádí vlády v Čechách. To je úplně směšní, to za prvé. Ale můžeme dostat suverenitu a můžeme si potom dál rozhodovat. Druhá věc je, že ten si říkal, fajn, co se stalo, když se rozpadlo RVHP. Československo by na to nedoplatilo v žádném případě, kdyby politická moc nerozhodla o likvidaci o likvidaci vztahu výrobních jo, kooperačních, specializačních na, na tradiční státy RVHP. Oni tyhle ty výrobně obchodní vztahy přetrhali, takže nás bavili odbytu a Západ nás nepustil na čema na, výrobkama na jejich trhy. A to není otázka to, že by jsme byli až tak nekvalitní. Jo, to byla politika jejich. Oni chtěli náš trh. Takže oni toto potřebují. Za druhé, oni, naše vlády, nebo naše vláda, a potom i slovenská vláda, de facto způsobila likvidaci výrobních kapacit tím, že to prodávali zahraničnímu kapitálu, mečas to tr na trošičku zadržel, ale tak to stejně učeklo, uh, zahraničnímu kapitálu, který by Vykuchal to nejlepší, tomu, mu vykuchal to, co mu bylo konkurencí a zavřel to. Nebo to dokonce zboural, když zbourali francouzi třeba, bourali cukrovary na našem území. Takže to je jenom, aby si uvědomili, jenom na základě tohoto že z toho výkonnost našich ekonomik poklesla tak hluboko, že se vrátila na úroveň roku 1989 až po roce 2000. Až po roce 2000. Rozumíte? Takže ty keci jo, o volném trhu a volném pohybu kapitálu a pracovní síly a odchodu, to, je, to jsou pohádky pro babičky, ale ne pro ty, kteří se zabývají konkrétníma ekonomickými údajema. A proto říkám, pokud bychom my vystoupili z Evropské Unii, tak co se stane? Nestane se nic, protože EU nemá dosah na výrobní stahy. Nemá. Že, někdo řekne, no a co peníze? A řekám, jako má, Česká republika má jednu výhodu, že má vlastní měnu, že si může velice rychle zabezpečit, bych řekl, vlastní, vlastní obraty. Slovensko je na tom hůř, je závislo na ECBčku. No? Ale z výrobního z hlediska bych řekl, toho, co se co produkuje HDP, na to EU nemá dosah. Věřte tomu, že ne, protože... Na to mají dosah nadnárodní korporace, jak finančního charakteru, tak i výrodního charakteru. To, tyhle ty korporace to rozhodují. A ty korporace plátnou na krk Vandereleinový, kdyby měla ona ublížit jejich produkci zisku na Slovensku nebo její produkci zisku v Čechách. Oni to nedovolí. To není najvící to, co říkám. <laughs> to je holej tak, protože je to... Zákon kapitalizmu. To je zákon kapitalizmu. Pán Pilmajer, áno, súhlasím s vami, ale teraz sa spýtam takú otázku, čo mohol možno zasvetiť v hlave a prečo teda potom e, existuje vôbec, že existuje Green Deal a je presadzovaný v e, Bruseli do nedávna dokonca najintenzívnejšie von der Leinovou, keď, keď v podstate tie... tie t -t -t -t kapitáni priemyslu v podstate to riadia a v ich zaujíme grind rozhodne nie, však vidíme, čo to robí napríklad s automobilkami európskymi. Podívejte sa, to potrebuje, co potrebuje, je kapitál a je to vámo. V sočasné dobie potrebujú oslabiť roku. Jednoznačne. Proto, a já, já, jak, jak bych vám to, jak bych začal správného konce. Zatím si uvědomte, že to je dlouhodobý plán, který prostě oni mají vymyšlený. Oni ho realizujou. A ten plán můžete, najít, můžete hledat třeba i protokole cíhovských modrců. Ano, je to konspirativní, se říká. Já akorát nechápu, proč to, co, to, co tam je napsáno, že se naplňuje. Toronské protokoly z roku 67. Proč, proč autora, který teda toho, teda novináře, který to zveřejnil, proč náhle zemřel? Jo? A navíc těch 15 bodů Toronský protokolů se naplňuje. Návaznosti na, na, na Toronské protokoly z roku 67 vzniká římský klu, jo, kde vystupuje březínský v, v teorii nezbytnosti omezení růstu počtu obyvatel na země kouly. Přeštěte si jeho referát. Ten referát napsal na pokud roketelera. A v podstatě následně na to římský klub se zabývá otázkami o růstu po populace na zemi. Jo? Potom vzniká jakoby s chodou okolností další organizace nebo orgán tohoto direktoria. A to je Davos, že to je ekonomické tvoru. Když se podíváte na pořádě na to Světové ekonomické forum, které nám bylo podáváno, je, že tam se schází nejlepší ekonomové a nejlepší politici, kteří tam diskutují, jak řešit světové problémy. Oni tam dostávali de facto pokyny, co mají dělat svých státech, aby naplňovali cíle světové elity. Když si vezmete uh, uh, konferenci Santa Fe z roku 18, která vyhodnotila, že že sice se podařilo mírně e, přibrzdit růst počtu obyvatel, ale chtělo by to opatření. A říkali si, že, a hovořili o tom, že by bylo dobrý, že by politici Evropy byli v tomhletom směru trošku průznější. Ale tak zjistili, že politici Evropy jsou, jak bych to řekl, intelektuálně na nižší úrovni, než byli jejich předchůdci. Jo? Když si porovnáte Mitterána s Macronem, když si porovnáte Pola, dneska z Mercem, nebo, Schoen, že, nebo Marko, z Merkou, tak vy zjistíte, že jejich úroveň, jejich úroveň a jejich konání je stále horší a horší. A oni zjistili, že vlastně s tohle jsou úrovni, nedá nic dělat. Jo? Že prostě něco vymyslet jiného, Tak si vymysleli, Přímá, přímá opatření, že musí vyzkoušet přijme přímé opatření na snížení počtu obyvatel a jeden z těch experimentů je právě COVID-19. Probíhá v roku 19. Další věc je, jak snižovat populaci, no přeci vyhladověním, změnou strády a tak dále, změnit genetický kód obyvatelstva. Proto máte Green Deal. Proto máte boj proti CO2, proto se vám tam objevují modifiko geneticky modifikované potraviny. Uvědomí pod vlivem geneticky modifikovaných potravin, no, geneticky modifikovaných potravin. Naše lidstvo dostává zásah v důsledku potravinové řetězce, že se snižuje plodnost žen. No, a ta plodnost se snižuje i to, co i z těch jiných důvodů, co jsem předtím jmenovala. Nestačilo to, vyhodnotili teďko uh, letos na byla zase takováhle jako, jako konference a tam došli k závěru, že asi budou muset nezačat. Byla v loni, omlouvám v loni byla, v první poletí, a došlo se k závěru, že třeba pro asi nějaký jiný systém. A vlastně uh, v důsledku jejich rozhodnutí byl zvolen strán. Jo. Trump je zástupce um, na výrobních nadnárodních korporací. Ne finančních, ale výrobních. A právě tady se odehrává teď boj mezi výrobními, výrobními nadnárodními korporacemi a těmi finančními. Brusel, Biden a jeho demokrati, to jsou finanční oligarchové, to jsou finanční nadnárodní korporace. Trump, tende těmi výrobními. Doufám, že jsem řekl, že Biden například, že jsou finančních oligárních, not finančních, znamenáčních korporaci, abychom se nepřeřekl. Takže tenhle ten souboj je nenáhodou 13. července po jeho atentátu došlo ke změně v Americe a rozhodnutí, že teda demokrati nemůžou vyhrát, že se to musí dát Trumpovi. Proč? Protože se došlo k závěru, že je třeba podpořit tvorbu střední vrsty obyvatelstva, aby výrodní korporace, jako nadná korporace, mohly tvořit pro sebe zisky na úkor finanční oligarchie. Rozumíte, ta hra je úplně někde jinde, my, my, my jenom takhle koukáme zdaleka a vykukujeme z povzalistů a, a oni, si, oni si ten fotbal hrajou na otevřený scéně a my to nevidíme. Jo? Takže když o tomhle tom hovořím, tak to sami se týká i našich našich jako ta. Vemte si, že Orbán velice dobře pochopil, co se děje a pochopil, že je třeba okamžitě podpořit Trumpa. A, a, a jeho podpořil. Jo? A získal podporu a ho má krytí určité míry. Ale nicméně, nicméně není to vyvolený národ pro Trumpa. Pro Trumpa vyvolený národ jsou Poláci a růni. Který mu mají napomáhat hlídat procesy v Evropě. Ne Brusel ale Rumunii a to. Samozřejmě Trump už v prvním volebním období nabíděl Angličanů v tomto směru spolupráci. Ale on tu spolupráci nedotáhl do konce. Nepovedlo se mu to. Dneska ve Španělsku podepsali už konečně tu dohodu o té spolupráci s Angličanama. Takže hlavního četníka nakonec budou dělat Angličané a budou dohlížet pro Američany pře přes Polsko a Rumunsko tak si to oni malují. Já neříkám, že to tak bude, on to může dopadnout ještě jinak. No? A co je strašně důležité, když jste si nevšimli vystoupení Rutého na zasedání na to, kdy říká, že my musíme být bránit tuto americkou půdu na Ukrajině, on řekl takovouhle věc. Rozumíte, my přelížíme signály, náznaky, indicie a potom děláme špatný závěr. Áno, si... presne, tu je to veľmi dôležité tu je, tu je to dôležité kritické uvažovanie, hľadanie si informácií presne jak hovoríte, lebo vždy e, je to tak, všetko tak, ako sa to povie v pro mainstreamovom médiu a ľudia si proste nechcú pospájať informácie a dozvedieť sa tú, tú reálnu pravdu, ktorá je možno ťažšie hľadateľná. Áno ja nechci dál o tom povedať, ne, že nechci, ktorý ja by byli od otázky, tak to má smysl, ale... Pozrite, tak... my si môžeme teraz dať hudobnú prestavku, ja tam rovno, aj po prestavke ich zopakujem, kontakty do štúdia, keď sa niekto chce spýtať niečo mailom, tak je to, je to studio, zavínač, slobodný slobodnývysielac.sk a telefónne číslo je 048 381 0,1, 0,1 v prípade, že vás e, počúvajú vaši českí priateľia a chcú sa vás niečo spýtať, tak je predvolba na Slovenskom plus 4,2,1. Takže teraz si dáme hudobnú prestávku a potom môžeme pokračovať a môžeme sa aj pobaviť o tom, že čo s tým máme čas do 3,4, takže ho potom vieme nejako využiť zaujímavo. Počúvate slobodný vysielač. tú vašu schvelú už dávno spí, nechce ďalej bláznit, svet. Spí, už dávno spí. možno že jej vôbec nie. Viem, to o nej viem, kde kdo nás Isso will dust Vážení poslucháči, aj v pesničke sa hovorilo, že budúcnosť nám ako si zaspala. O tom, aká by mohla byť, sa bavíme s národohospodárom, s bývalým e, pracovníkom RVHP, pánom inžinierom Viceslavom Firmajerom. Ja vám ešte raz dám kontakty do štúdia, keby ste sa niečo chceli spýtať, je to cez mail studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo telefonicky 048 381 01 01 zo zahraničia prevoľba plus 421 Tak pán Pilmajer, povedzte nám, zaspáva nám budúcnosť, alebo má možnosť sa zobudiť a do akého, do akého dňa sa může budoucnost prípadně zobudit. Víte, já jsem optimista. A i když vidím řadu negativních věcí nebo řadu nepříjemných věcí, tak se dívám na věci z toho hlediska, že my se musíme poučit a naučit se, se tomu postavit. To je přesně jako to máte úplně v jednoduchém běžném životě, že že se nejdřív naučíte chodit a když chodíte, tak máte větší rozhled, že? tak se naučíte běhat, tak zjistíte, že můžete chodit rychleji, to znamená, že běháte. toto to, všechno prostě skládně říkám z toho důvodu, že my si neláme hlavu nad tím, že to ty, to řeknu natvrdo, ty pronajatí, ty skorumpování, ty zaplacení, ty samovláci, to prostě teďko vyvádějí, jo? Ale my se musíme naučit se tomu postavit. A samozřejmě každý mi vždycky plávě otázku, jak to chceš udělat. A já to říkám, na, já vždycky říkám, podívejte se, uh, já třeba v Čechách uh, jako, jako parace podporuju hnutí já sam. A to je nedávno vzniklé hnutí z odborníků, které prostě si řeklo, že budeme téměř a což nejde, protože věc veřejná nebo nebo řekněme, služba veřejnosti je vždycky politika, ale prostě být neideologičtí, zbytečně, aby jsme nebyli ideologičtí, i když z každé myšlenky vždycky čouhá, sláma v podobě nějaké ideologie. Jo? A každopádně jako odborníci jsme si říkali, že zkusíme dát takový nějaký program, co nejdohromady zatím ovkádáme, vysvětlujeme to mezi rydma, já najezdím za týden, Mám účast příště 10, je to docnáhé, ale má to svoje výsledky. Proč? Protože ty lidi jsou překvapení, že se dá i jinak. A já vysvětlu jednu věc. Jestliže chcete ve volbách bojovat o procenta, tak reagujte na, na výzvy těch politických strán, které hovoří, o tom, že musíte nám dát hlas, aby jsme byli jako alternativa silní a aby jsme mohli porazit to, co dneska vládne. No jo, ale konkrétně v Čechách je to tak, že máte, my tomu říkáme pětikolka, vláda pěti stran, že jo, a proti ním jsou takzvané dvě parlamentní opoziční strany, které, zejména jednu z nich nepovažujeme, až za tak silně opoziční, a vlastně i tu druhou považujeme za slabě opoziční, jo? protože vždycky jsou tam i cítit ze všeho dohody. Takže já vždycky říkám, v parlamentě máme ne pětikolku, ale sedmikolku. Takhle to je, co třeba chápat. A samozřejmě, že k té sedmikolce se teď připojili v rámci koaličních jednání další seskupení a vznikly i nějaké nové hnutí, jako jsou ty motoristi nebo stačil a podobně. Jenomže jde. Jestliže mi někdo říká, že měli bychom podporovat tohle kvůli tomu, abychom měli procent abychom se dostali do parlamentu, a nikdo neřeší program, nikdo neřeší jak, nebo nepředkládá návrhy, jak řešit problémy obyvatelstva, pro ře řešit problémy ekonomiky, řešit otázky zachování si maximálně možné suverenity, maximálně možné nezávislosti, ale řeší pouze to, jak se dostat, jak já říkám, přes k rozpočtovým penězům, jo, protože za to jsou dobrý peníze, když se, se dostanete na určitý procenta, které si můžete, když nejste v parlamentu a máte do 5%, i tak si rozdáváte peníze, že jo, a když jste v parlamentu, tak si, dostává, tak si je rozdáváte ještě další 4 roky. A prostě to je boj o peníze, Oni z jiného, tam nevidím program. A když u nás se objeví slovo, že že za Babiše bylo líp, tak já se tam a v čem bylo líp. Však Babiš postavil Českou republiku do polohy e, proti Rusku. Jo? Protože on to byl, který e, se připojil k provokaci ve Vrběticích, když vybouchly ty sklady, které byly soukromé, dá to jednoznačně inventarizační záležitost, potřebovali zlikvidovat munici, protože sporu munice od roku 11 posílali posílali před na Ukrajinu a do horkých zón na světě. No a protože to bylo, nebylo zmapováno a bylo to na černém tak vyhodili do povětří vrbětice a sedli to na ruského čuka a věka. Jo? A, a Babiš jako premiér se toho zúčastnil. Jo? Prostě odsouhlasil to. Tehdy e, váš, e, váš poslanec kapitán Danko, že jo? tak zařídil v České republice, aby prostě si mohla zařídit případně i otázku z tutnika pět v době covidu. A vlastně tohle se všechno sloužilo taky tomu, že aby to nebylo. Jo. A když si vezmete, co, co bylo následkem Čuká GK v roku, když je vytlačil, tak bylo, výsledkem bylo, že za prvé vyhnání ruských diplomatů 20, pokud si dobře pamatuju číslo, tak to bylo 23 ruských zpravodajců, to jako pracovníků tajných služeb. A při tom si uvědom, to je jednu věc. Praha vždycky byla vedle výziny, to byly dvě centra špionážních služebem, kde se vždycky do, zachovala i za první republiky, se zachovávala parita, to znamená vyváženost tajných spolupracovníků, třeba spolupracovníků tajných služeb. A najednou to Babiš naboural, jo, a vyžná věž, Rusy. Takže on vlastně otevřel prostor CIA a mi 600. A ty to začaly ve velkým využívat. A vlastně, když ten Aspen Institute ještě dosadil dobré lídry do politických stran, kteří potom pře začali převládat moc ve státě tak to Česká republika se skutečně dostala na seznam jako jedna z prvních, na seznam takzvaných nepřátelských zemí. Ne nepřátelských, ale oni mají dostat takový výraz, nedružestviny je straný. To znamená, že nepřátelské ženy jsou přátelské země. A vlastně díky tomu začaly ochabovat i vztahy, jak byla tam nedůvěra. A druhý tlak byl, že když prostě šel přes covid, když se to zařízlo, všechno. Tak vlastně, co se udělalo dál? Udělalo se to, že vlastně pan Babiš se zúčastnil covidu, akce covid-19. Řekne se, že to bylo světové. Víte, co bylo? Ale nebylo. Bělorusové to odmítli, jo, tak za to Lukašenkovi se pokusili udělat bělorusku převrat. Jo, nepovedlo se jim to. A potom se pokus samozřejmě i švédský král to odmítl a tam, protože to je švédská dynastie královská, která je propletena druhým a královským a dynoslým, tak si nikdo nic nedovolil. Ale dva státy na světě to je jednoznáště odmítly. Ale i africký státy si z toho dělali sarandu. Akorát naši soudrozy, jako premiér Babiš jo, a Merklova a všichni to žrali na to dní A mě trošku překvapil, že to žral i Putin, že to žrali i Číňani. A dneska teda každý se zpamatovává, začíná zjišťovat, že to, je, že to není správno. Takže za Babiše bylo líp. Jo, babiš těsně před volbama rozdal důchodcům tisíci korunů a koupil si její hlasy. Jasněně mě to nepomohlo. Jo. Tahle ta vláda je, která tvrdí, že oni jsou teď v tréninkové soustavě a že při ty příštím volebním období teprve uvidíme ty perfektní výsledky. Já říkám, jak produkce klesá, stoupájí pouze služby Jo? a vlastně stoupají ceny všech vstupních materiálů do ekonomiky. Jo? se, oni mají ze zákona povinnost valorizovat řekl, takzvané ty rozpočtové platy a, a, a příjmy, jo? takže oni sobě si zvýšili platy o 30%, jako parlament a vláda a tam prezident, jo? ale důchodcům, prakticky zastavili valorizaci, dokonce jim sebrali určité peníze, jo? a to, co slíbil Babiš, tak jim i nedali, tak jim taky sebrali. A tady byla cenová inflace, když ji přepočítáte, oni přiznávají cenovou inflaci za tři roky nějaký 30%, ale valorizace byla na úrovni 4-6%. Za to období, já nemluvím za jeden rok, Kapete? to znamená, že zdaleka ty příjmy je třeba důchodci, ale i reálné mzdy, když si vezmete, ty mzdy byly takové, že já jsem to říkal lidem na, na demonstraci, ale na když Se říkal, vy jste si vědomi toho, že vy máte dneska 30 tisíc korun a v důsledku cenové inflace vy najednou zjistíte, že máte 20 tisíc korun, že vás cenová inflace připraví o 10 tisíc korun, když to vezmu z opačného hlediska. A lidi najednou zjišťují, že skutečně ty peníze chybí. Že skutečně se na něco nedostává. A to ještě tahle vláda připravila dalších pochoutků a chystá se i na Slovensko ta pochoutka. To jsou emise. Jo? Emise. Vy, vy nebudete být dobře by, byt, platíte pokutu, musíte zaplatit. Jo A teď to jede. Potom je tam otázka zvyšování daní za ne nehnutelnosti. Jo? Protože na Západě není zvyklé aby občané měli byty anebo baráty. To je, je takový, bych řekl, fenomen československý, že naši chudáci československí pracující do roku 1989 nejenom získávali byty, které si potom i levně zprivatizovali, pokud byly státní, ale oni si stavěli i chaty nebo kupovali chalupy. A to na západě není. to se podívá, že ty 100 Němců i to jak oni kupují s otevřeněma očima na to, co máme. A vlastně jim to vadí takže to jdou zdaňovat. A ten, ten experiment z původních 2%, to byl pokus na 20% a Piráti to museli odpískat v Čechách, no, tak to zvedli na 4%, ale tím to neskončilo. Veďte se, to není strašení, to je prostě trend, jak vycucat z těch z těch regionů, z každého regionu z nás vycucat peníze, které oni potřebují na ty zbraně, na to, aby mohli zbojit, aby mohli dělat válku. Je to, je to úplně šíle věci než ty věci. Já jsem asi odbočil od otázky, ale jako já bych to rozštěle tyhle ty věci. Já, já to špatně snáším a, a vadí mi to. A nejvíc mě vadí, když to říkáte v mladší generaci, jo, tak dneska říkám, protože jsem sám ducho věku, tak říkám, my duchoci to musíme dneska vysvětlit vnou čatu. Aby prostě potřebovat už to nevysvětlíme, děti už na nás kašlou si som neodpovedel, neviem, ale takto to... Také to... No a, a keďže, keďže, si, keďže v podstate to, čo rozprávate, sedí ako cez v mnohých tých krajinách, teda hlavne tých stredoeuropských krajinách, kompatibilných, tak čo s tým? V podstate sme dokonalo rozanalyzovali a asi sa zhodli s väčšinou poslucháčmi na tom, kde sme, kde sme sa dostali, ale čo by se s tím dalo spravit? Jakou Ako, ak, koncepci zaujat? Za já, já říkám, že si to... no? ty bydleně vezmeme a neuděláme změnu. Jo? My musíme tu věnu, změnu dosahovat uh, prostě těmi legislativní prostředky, které máme. To znamená přes volby. A já jsem vlastně odbočil od té otázky, když jsem říkal, že když mě lidi vznikají, no jo, ale ty. Ty tady vykládáš uh, o podpoře Jasanu, který nemá žádný procenta a tyhle ty procenta budou chybět opozici ve volbách, takže ta, je hrozí, že ta koalice tam zůstane. A říkám, to není pravda. Fiala je taky koalice. Fiala je to... Fiala. Babiž to samý jak Fiala, akorát má, má trošku jinak kabát, ale jinak ve své podstatě je to samý. Jo, on má své zájmy v Německu, on má svoje oligarchické zájmy a tak on kaše na nějakou českou, na českou subjektivitu. Jeho to nezajímá. To znamená, že on takhle kouká na, na, na ten parlament a na ty subjekty volické, které jsou. Dívá se na ně ze zvora, jako když se dívá, já nevím, Orel, jo, to transký, co si uloví a potom si vybere toho, ko, ko, pokud bude potřebovat, tak si vybere toho, či onoho do dovládí. Aby Ale v v podstate Babiš je oproti tomu, čo je v súčasnosti v Českej republike menšie zlo. Tak ako, povedzme si, otvorene aj smer, tak mnoho voličov volilo, že menšie zlo oproti napríklad vláde Matoviča. Ale keď sa bavíme o tom, že v podstate zhruba ten systém zostáva, len sa v ňom menia persony, a vymenia sa troška racionálnejší ľudia za tých najväčších bláznov, ale ten istý systém pritom pri zostane, tak sa bavme skôr systémovo, že áno, že, že boli, by, boli by odborníci, ktorí to myslia aj poctivo, ale bolo by ich tam treba zvoliť. A možno to je otázka uvažovania konečne voliča. A sa roví sa za spolupráce spolu s médiami, aby sa teda o tých alternatívnych stranách aj na Slovensku, ja neviem, je, je, je, je strana vlastenci, je na baranka, kde je dosť odborníkov a tak ďalej, ale v podstate o nich ani ľudia nevedia, čiže to je aj dosť vina médií, ktoré sú v rukách oligarchov, ale keby teda tieto, tieto alternatívne strany, či už v Čechách, na Slovensku alebo v iných krajinách sa dostali k, k moci, tak čo, čo by mali robiť systémovo? Lebo tak v podstate, ako zmeniť systém? Hej, vieme, že musíme vymeniť no. tie persony a to sa v podstate deje 35 rokov aj na Slovensku, je v Čechách, že sa v tom istom systéme len menia persony. Ale, buď to lepšou, alebo horšou voľbou, ale z hľadiska systémovej zmeny by malo byť čo podľa hospodára Vitezesláva Pilmajera s bohatou skúsenosťou a praxou? Víte, že dneska není politická síla, ktorá by provedla zásadnú systémové zmieny. Nebo zmenu systému. Není taková politická síla. Protože Babiš je Kudrlinka, Fico je druhá strana mince Matoviče, ja, ať sa nám niť nezlobí ale nedělá to, k čemu je předočena sociální demokracie, když si říká směr sociální demokracie. A v podstatě je to, je to stále hraní si na mocenské elity, jo. i když jako trošku, trošku udělal sele mocenským evropským elitám, takže ne náhodou ten, ten atotám byl. Ale každopádně není dneska politická síla, která by mohla provést to, co společnosti potřebují. To jsou právě ty věci změny systému. A já když hovořím o tom, že budu, půjdu k volbám, tak budu dávat hlas tomu hnutí a bez ohledu na jeho procenta, bez ohledu na jeho preference, které bude prosazovat změnu systému. Proč? Já vím, že dneska nevyhraje. Já vím, že dneska, ale víte, zaprvé jde o to, abych já dal se před na, na správné místě a měl, či, a měl jsem i čisté svědomí, protože je možná vypočítavost, ale na druhé straně, pokud já budu hlásat to, co hlásám, a neuznu ani při hlasování, při volbách, tak to možná dá signál nějakým dalším lidem do dalších voleb. Někdo říká, no jo, ale ty další volby nemusí být. Já říkám, vážení, ani ty říjnové, oktobrové volby nemusí být. Nic nemusí být, ale vy musíte stavět na to, že to bude, to za, za druhé, víte, já když se dívám do historie, bych řekl, převratných změn, tak vždycky ta myšlenka se hned nechytá, ta myšlenka musí dozrát, ty lidi musí dozrát. Já, my se tady u nás čeká hrdíme na národním obrozením, jo? že jo, vzpomínáme FL věka jirářskou knížku, že jo, teda od jirářské ecelvy a toho Františka, že jo, který prostě rozšiřoval to povědomí. A to neměl žádný internet a neměl, neměl Facebook a neměl e, žádný YouTube a žádný kanál, ale přesto on tak postupně šířil tu myšlenku a de facto to národní obrození se vytvářelo, jo. Je fakt ale, že aby se realizovalo, Jo, tak museli přijít vnější faktory to. A to samé tady. Tady momentálně na, na změnu systému nejsou připraveny uh, základní objektivní faktory. Jo? Je, zatím je to jedno přání, ale objektivní faktory nejsou. Ale my musíme o těch myšlenkách hovořit, aby, by, aby jsme byli připraveni, když se, ty, když se podmínky najednou vytvoří. My musíme být připraveni na příležitost. A Pokud budeme jenom jako plakat nad tím, že, nejsou, že není síla, nemáme sílu, no tak se nebudeme ani připravovat. To je první věc. Druhá věc. Někteří, někteří se mě ptají, že co by mohlo být takovým převratným momentem. No a budete se divět, já říkám, víte, co on, takovým převratným momentem může být několik věcí. Za prvé výsledek, výsledek války o Ukrajinu. Já neříkám na Ukrajině že říkám o Ukrajinu, protože to už dneska není válka, e, občanská válka na ukrajinském území, kterou začali, začali porošenkovou lidi a na Majdanu a podobně, ale to už, a není to ani válka mezi Ruskem a Ukrajinou, tak jak se to vydává, ne. To na těch obou stranách váčí cizinci, cizinci, to je třeba si uvědomit, kteří fandí tomu nebo fandí tomu. Ale tady jde o zásadu, protože de facto Rusové to už dneska posunuli do té polohy, že se jedná o boj proti fašismu, nacizmu, banderovcům atd. Že jo? a tak dále. A Ukrajinci to posunuli do polovy, že, že je to ochrana demokracie a ochrana demokratické Evropy. A my všichni dobře víme, jaká, jak dneska demokratická Evropa vypadá. Jo? Takže si můžeme udělat obrázek. Ty keci o tom, to, co, to, co vykřikují západňáci, že prostě je třeba se vyzbrojit, aby jsme se, ubránili, aby jsme se ubránili případnému ruskému útoku na Evropu a, a druhým dechem říkají, že rusové na to nemají. nemájí. Jsou takové protimluvy, jo, an, an, v, té, v té vyjadřování antagonizmy, že oni si nevídí do vlastní huby to, co říkají. Ale podstatě je to, že v se jedná momentálně o revanš. Evropě jede revanš za druhou světovou válku. To je třeba si uvědomit. A výsledky tohoto revanče vždycky svoje posluchače vělekám s závěry, protože když v roce 2023 vysvětloval, že válka neskončí dřív jak v roce 25, jo, a všichni tvrdili kolem mě, že ne, v roce 2023 se to ukončí, v roce 2024 se tězka, ne. Všechno je postaveno tak, že ne dřív jak v roce 25, jenomže na konci roku 24 po volbách Trumpa Jsem řekl, vážení, ta válka v roce 25 neskončí. Ta ale se rozběhne a skončí v roce 29 v momentě, kdy budou ruské vojska na polské hranici. Jo? A to je ten moment, kdy se Evropa otřese, lekne a budou podmínky pro, pro změny. Rus nepůjde do Evropy, on to nemá zapotřebí. Tak jako Aleksandr I, když přišel do Paříže, tak potom řekl svým velitelům, jde na Paříže pryč a odešli. Mohli zůstat, protože oni de facto porazili Napoleon. Jo? Mohli tam zůstat, nezůstali, odešli. Tak jako nezůstali v Rumunsku, které osvobodili. Tak jako nezůstali v Bulharsku, které osvobodili jako ruský vojska. Oni nemají zájem na expandi, oni mají dostatečně velkou zemí, Ty uvědomte, že když někdo obvinuje Ruskost, z expanze, já, já se musím znát, protože v roce v 19. století Rusko mělo 22 milionů kilometrů svědeční a dnešní Rusko má jenom 17 milionů kilometrů svědeční. To tak expanduje, že přišlo o 5 milionů kilometrů svědeční. No? Takže tyhle ty narrativy a tyhle ty nálepky a tak dále jsou velmi nebezpečné. Takže příležitost pro připravené nastane poté, to lehné ta fašistická vláda v Bruselu, jo? A ona lehne. Ono se to pomalučku probouzí, pomalučku to zraje, a, a, ale ona lehne, jo? Ale musíme by na to připraveni. ne lehne, tak v třeba uh, se zbavíme uh, těch, kteří jsou napomáhači sudeťáků, protože s tím ještě máme problém návrat sudeckých Němců, který ktejí v roce v Brně udělat si svůj svět, což je úplně nonsense, jo? A samozřejmě další věc je, že i Slovensko, i naše vláda podepsali pandemickou dohodu 20. mája tohoto roku. Pandemická dohoda je o diktátu VHO státům, kdy VHO bude rozhodovat o tom, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Jo? A my, my jsme všichni z týka, my prostě na to nereagujeme. Poláci udělali mezinárodní petici, Já jsem ji tehdy a bylo to prtasný, protože vládní delegace Polska při hlasování se zdržela hlasování. Ale to jenom to chci říct, že jsou příležitosti, kdyby tam by jsme mohli některé věci včas e, zastavit. Ale problém je to, že my si nevšímáme, to už jsem jednou říkal, my si nevšímáme indicí, my přelížíme materiály, které se projednávají v našich parlamentech, Jo? nám se líbí Haštěření Matlovič versus, versus Fico, Fico versus Pellegrini, že jo, prostě jak se to tam mele, že jo? Jo, Takže to je to sabě včetá. My si, my si libujeme v tom, jak prostě si dávají předdržku vrchovní politici, ale oni nám hrajo divadlo. To je odpoutávačka od toho, co oni dělají. A to, co oni dělají, to je... To je za účelem toho, aby im přizbývali nuly na jejich účte. Izinálne nedelajú. A tí chlapci dajú ruku na srdce, pokud ho ešte majú. Jo? Takže tá príležitosť žitosť, ja im vidím nejdřív v roce 2021. A keďže sa nám blíži, blíži koniec, už máme posledné minúty, a nejaký m, hospodársky model, ktorý by vám vychádzal ako m, ten nový model Opočující. spolupráce mezi stredoevropskými krajinami, keď v podstatě toto celé po hm, popolom e, je jaký podle vás. Máte takovou nějakou predstavu? Samozřejmě. Samozřejmě. Víte, ty, ty zkušenosti se v RVHT se nedají přenášet. To bylo, to bylo všechno jinak na, na jiném hospodářském systému, ale ty vztahové otázky se dají. a Oni Lsové je přenesli do BRICSu. Jo? Když si přečtete pořádní materiály Bricsu, tak já jsem tam najednou uviděl věcu, kterou jsem neslyšel 40 let. Jo? Že zásada vzájemné výhodnosti. Prostě neexistuje, aby nějaký stát na něco doplatil. Prostě je tady zásada vzájemné výhodnosti. Jo? Je to zásada solidarity. To znamená, že vzájemné pomoci. To všechno bylo v RVHP a oni to přenesli do BRICS. A v podstatě ten BRICS tímhle tím způsobem na sebe nabaluje státy. Dneska pro těch cirka 20 členských států jo, je spolupracujících dalších 30 států, už 50 států světa, se nabaluje na BRICS. Jo? Přitom jedním okem na to šelhá i Orván. Jo? šilhají na to Rakušaní, šilhají na to Turci, jo, prostě státy, které vidí, že to tam je zabezpečení hospodářskou hospodářsko, a ne vojensky. jo, tam nejde o vojenskou spolupráci, i když teďko třeba, když jste se podívali na poslední události v Iránu a na Ukrajině, tak tam je hodně propojeného přes státy BRICS, které pomohly, takže, takže to, i ve ty momenty, jako je třeba vidět, že tyhle ty zásady se prosazují a BRICS hovoří i o tom, že je třeba působit na mezinárodní organizace, jako je OSN, Světovou banku, Mezinárodní Něnový fond, aby přestali jo, s tím zvýhodňováním toho vyspělého kapitalistického světa, tedy řekněme, vyspělých zemí. A naopak, aby dávali rovnocené podmínky. A proto vzniká, vzniká i šangajská organizace spolupráce, která, když se vytvořil speciální fond, který napomáhá zemím, které neumí dostat od Mezinárodního měrového fondu jo, nebo od Světové banky finanční produkt na rozvoj určitého odvěty, tak oni se obrací přes ten BRIC na, na ten fond. A de facto Brits řeší ten jejich problém. To neznamená, že všechno vyřeší, ale tam, kde je to nezbytně nuté, tak pomáhá a poskytuje pomoc. To je pro mě sympatické, že je tam princip solidarity. Jo? Který, který, uh, princip solidarity v EU ani na to nevidíte. Jo? Kdyby byl princip solidarity, tak na to už uh, dávno funguje jiným způsobem. Není tady princip solidarity. A samozřejmě, že Co je důležité, je chyba, že klauzovci, Tejčerová a další ekonomové staví proti sobě dvě věci. Jo? To je trh a plánování. Trh je prosím vás ekonomické prostředí. A plánování je nástroj. Jo? A v podstatě plánování je nástroj na to, aby to ekonomické prostředí bylo maximálně vyvážené a by bylo Určitá rovnováha, aby nedocházelo k deformacím, co se jste vzpomínali, ten automobilový průmysl. To je důsledek právě toho, že nedochází k pořádnému plánování, že dochází k deformaci disproporcím, kdys v důsledku kterého může vznikat buď nadvírova a naopak, nebo naopak tvrdá krize v důsledku prostě neodbytu. Takže je třeba tohle to dát dohromady. Slovensko i Česko by měly mít vlastní koncepci, neříkám, že ideálního, ale optimální struktury ekonomiky. Optimální struktury ekonomiky, vyvážené ekonomiky s výhledem na napojení se na spolupráci v rámci regionu, znamená, že střední Evropy. Ale k tomu potřebujete nějaký orgán, který takovou koncepci vytvoří a následně bude doporučovat, jakým způsobem k tomu jít. Japonskou například Když jsem s nimi dělal a vysvětlovali mi své plánování, tak, tak používali fiskální politiku. Jo? Je, co je? Takže fiskální politiku. A de facto s pomocí této fiskální politiky regulovali a před, předcházeli případným deformacím ekonomiky. Slyším hudbu. Tak ja vám ďakujem, lebo už náš čas sa žiaľ naplnil. Ubehlo to veľmi. Zaujímavé. Rozprávanie s vami je veľmi zaujímavé a verím, že nie je naposledy. Určite sa s vami ešte budeme počuť pri zaujímavých reláciách. Ale ja teraz vám ďakujem za účasť aj v tej minulej, aj tej dnešnej. A pre veľa ďakujem úspechov. Ďakujem za trpavol. Ďakujem za Ďakujem že měli tu od to slyšet. <laughs> a pozdravujeme do Čech a verím, že čo čoskoro aj Slováci aj Češi vkročia do novej nejakej systémo, systémovejšej koncepciou usporiadania hospodárstva spolu a s vám poslucháči sa lúčim o dva týždne opäť do počutia do počutia, majte sa dobre